Добрий не зрадів. Ось що порятує їх. Він відійшов у бік, опустив дівчину просто в сніговий замет, зламав дві пишно ялинки і зв'язав їх посередині поясом. Вийшло щось на зразок великого пухкого ложа. Поклав на нього янку, а щоб вона не сповзла від руху або не скотилася бік, попід руки її заправив міцні гілки і теж зв'язав їх. Поки він усе це робив, Голова валки зникла далечині. За нею полоненики прогнали табун коней, отару овець та череду худоби, що за місяць зменшилася майже наполовину. А за ними під охороною десятка джигітів проскріпіли полоззі великих низьких саней, на яких, оплутано міцними вірювками, величаво пропливла київська квадрига. Позад неї в оточенні кількох вершників їхав на вороному коні сотник Жадігер – і одягом, і зброєю, і всім своїм виглядом та поставою він відрізнявся від рядових багатурів, що супроводили його. Добриня внутрішньо здригнувся. Жадігер наближався і вже запримітив на обочині дороги дивну пару полонеників. Щасом втечі з полону Добринянь рідко згадував свого колишнього господаря. Навіть зринала була думка, що вже ніколи з ним не зустрінеться, що він або загинув під час облоги Києва, або, якщо вижив, пішов далі з Батиєм. І ось на тобі, Живий здоровісінький, не загинув, не пішов далі з Батиєм у похід. А тут, за кілька кроків усього, і по всьому видно став неабияким себе, якщо не головним. Що несе зустріч з ним? Хіба міг же не впізнати його? Чи забути його зухвалу втечу разом із сином Київського воєводи? Чи смерть брати від рук киян? Чим обернеться і для нього, і для Янки ця несподівана зустріч? Жадігер смикнув у повід і повернув прямо до них. За ним рушила охорона. Що тут? Чому завернули в бік? Де варта? Куди вона дивиться? Голос його звучав незадоволено з погрозою. Добриня зиркнув на нього з під шапки не піднімаючи голови і сподіваючись, що Жадігер не впізнає його. Ось брат захворів. «Не може йти, буду тягти», – пояснив коротко. Почувши, що знайоме в голосі полоненика, Жадігер під'їхав ближче, нагайкою торкнувся його підборіддя, заглянув в обличчя. Очі його округлилися. «Ба-ба-ба-добриня!» Він не приховував подиву. «Виходить живий!» Не пощастило отекти від мене, у урусуцькість собака. Я мав через тебе великі неприємності. Я міг через тебе, негіднику, не тільки втратити місце джагуна сотника, а й позбутися голови. Дякуючи захисту від добрих духів і вічного неба, я залишився живий і навіть не лишився прихильності мого благодійника Менгукаана. Але то тільки щасливий збіг обставин, щасливий для мене випадок, а інакше... Я тобі цього не забуду. Добриня мовчав, розуміючи, що зараз він у повній владі цього всесильного монгола, який може одним ударом шаблі чи сокири обірвати його життя. А це означало б і смерть для Янки. Чому мовчиш, собако, гримнув Жадігер, чи язика проковтнув? Добриня розвів руками. А що казати? Ти, Джагуне, на моєму місці вчинив би так само, як і я. Коли б потрапив у полон, то шукав би можливості визволитися. А коли б визволився, то знову разом із своїм народом захищався б від нападників. Хіба не так? Навіть заяць, коли потрапляє в капкан, намагається звільнитися від нього навіть найплохіший кінь, коли на нього нападає вовк, копитами відбивається від нього. А ми ж люди. Ти вельми розумний, боголе. Добре не пропустив ті слова мимо ушей. Ти мене уб'єш? Тоді вбивай нас, братом Бог, бо він без мене все одно пропаде. Якщо він захворів і не може далі йти, то мої люди доб'ють його, а мене? А ти підеш далі. Ти знову станеш моїм рабом, і на цей раз навіки. Аж поки не здохнеш від непосильної праці та голоду, це я тобі обіцяю. Не вбивай, брата, Жадіяре, прошу тебе, заблагав Добриня, жахаючись думки, що Янка може зараз загинути. Я потягну його сам, він скоро видужає, не вбивай. Жадігер скосив очі вниз на ялинки, де розпростевлося нерухоме тіло. Потягнеш, ти гадаєш, що витримаєш таку далеку і нелегку дорогу. Витримаю. Тоді тягни, а я подивлюся. За тобою слідкуватимуть, і не подумай тікати. Я не тікатиму, шебак. Куди тут втечеш? Отже, я можу йти? Іди. «І тримайся тут неподалік, зразу за мною!» Добриня упрівся у свої ялинки, як в углоблі, і рушив, полишаючи після себе широко широкопрометений слід. Йти стало значно легше, тягнути не нести. І як йому відразу не спала на думку влаштувати щось подібне? Не вибився б так із сил. І все ж він поволі відставав. Не щувся, як його почали вганяти ті, хто йшов позаду. Він і далі не звертав би на це уваги, та важкий удар гарапником по плечах, що навіть через кожу дошкуляв змусив його стрепинутися, відігнати думки і оглянутися. Баатур здибив коня і замахнувся в друге. Його плоске обвітряне обличчя було темне і похмуре. «Не відставай, рабе, хіба забув, що сказав Джагун!» кинув погрозливо. І Добриня зрозумів, що тепер він кожного дня, кожної миті, буде під пильним наглядом. Він не має права відставати. Жадігер подбає про те, щоб підігнати його бечем, або й пристукнути обушком бойової сакири. Якщо хочеш жити, якщо хочеш урятувати Янку, то знаходь сили і йди, уперто йди вперед, у слід за своїм хазяїном, аж до Ітилю, або й далі. І нагнувши голову та міцніше упершись ногами, Устоптаний сніг він прискорив ходу. На щастя, пересілися морози, йти по рихлому снігу стало важче, зате Янка не так мерзла, як раніше. До того ж Добриня скинув з себе кожуха і, сам, залишившись у блгенькому каптані, укутав її з голови до ніг.